Jag har gått med i skojterna För man blir så röblummig. Vi skojter ofta ut och strövar i naturen Av någon anledning Men för det mesta är vi ute i skogen och plockar pinnar Här har jag en typisk skogspinne Den samlar jag på I skogen är det riktigt vackert Man får inte skrika åt djuren Om de lever och då flyger de upp och sträcker iväg så det blir en tom skog När hela patrullen har samlats så bygger vi tält av gamla filtar Och så gör vi upp eld genom att knugga två skojter mot varandra Det går även bra med vanliga träfinnar som man håller så här och så gnuggar man så här tills det börjar bli namn eh, Häromdagen var jag med på ett riktigt jupejdi Det skojteordet betyder trevligt vi satt vid lägebålet, hade hällt vatten i våra hattar och kokade av gamla älgar som vi hittade. Eller som vi köpte för pengar som vi gjorde av gamla träbitar. Sen avslutade vi dagen med underhållning. Det var några tyska dansöser som brottades i gycka. För att komma in i skojtläge så måste man kunna det hemliga lösenordet. Det var så att när man kom in så sa man hej. Och då svarade vaktposten, "Hej du, sen var det vakna in. <skratt> en skojt måste alltid jaga på djuren, hur de gör och varför och när de gör det. Vi i våran patrull, vi var specialister på att imitera fåglar. Jag härmade en skata och stal nio 9 kronor av mina kamrater. <skratt> Skojter måste alltid kunna kartan utan till Kartan ser precis precis som i verkligheten Fast mycket mycket mindre På väldigt små kartor så ser man det knappast Då är det bättre med kompassen bara man följer pilen Man kan också följa John Eller ta bussen om dagen var vi ute hela natten fast det var alldeles mörkt Vi hade reservskojter med oss ifall att någon skulle gå vilse men det var det ingen som skulle Reservskojterna var mycket sämre utrustade än oss andra Och fick till exempel ingen nattkräm när vi las Gick vi där i mörka natten och med ett tag kom vi fram till en stor sjö Som vi fick lov att simma över De som inte kunde simma var tvungna att ta färjan Och så plötsligt så la sig dagen över oss Som att komma in i en mjölsex så ljus blev det Slog vi läger och gjorde knopbara gamla tidningar om ett tag så hittade vi ägg Jag har blivit ganska duktig på att känna igen ägg Jag behöver bara ta en tugga, så känner jag om det är hårt eller löst Men det var klockan som så mycket så det var dags att sätta igång med händelsarbeten. Först så gjorde vi ett fälskafria gamla järnsängar Så gjorde vi en fältandborst av gamla undertröjer, Och så gjorde vi karar, av <går> grabbarna Vi hade även tagit med oss några gamla tanter som vi övade oss med att leda över en gata Ibland gick det, ibland gick det inte alls Eh, en, en skojt måste alltid ta vara på vad skogen ger Därför fick vi lära oss att äta ätliga rötter Till exempel morötter <skratt> När vi blir mer vana fick vi lära oss att äta oätliga rötter Till exempel röttna morötter Det ska jag säga er att i Det får man ta när man är skojt En skojt en skojt får aldrig gå under några som helst omständigheter svära Så det hörs <skratt> ja, Jag har läst problemet genom att titta på egna svordomar som till exempel Kom hit ska du få se på själva far <skratt> Jag är riktigt förbannad kan jag dra till mig, kom hit får du se på farfar <skratt> eh, Inom skojterna har de gjort in för att propagera för sport 60 men då jag tycker det är fel att det är bara arm- och benmuskler som ska tränas så har jag personligen gått in för att slå slag för ansiktsmusklerna. Alla små muskler i pannan och i näsan och de kättiga delarna av kinderna. Är de i trim kan man på ansiktet ta på det som en tättning runt huvudet. Då ska jag säga att mycket ska man träna innan öronen ramlar av. Här är mitt upprop. Jag vill bli en ansikte, sa han, Tammer. Ge mig en kvart om dagen. Rekommenderar ett skrytliga ansikter och skicka in det till mig. Ni får det tillbaka nypressat. Märk hur ett mitt ansikte som ni är säker på får ge ner. Det första jag lägger märke till när jag möter en person på gatan så är det hon köter sina små muskler. Många tror att man har små musklerna bara för skojskull. skull. Och det är klart de är skojiga. Men det är för att de är så små. Undrar sedan för att det blir hängnäsor och påsar under ögonen. Jag har en bekant som har så stora påsar under ögonen som måste ha glasögon med BH. Nej, låt oss förenas kring småmusklerna. Sprid dina småmuskler bland vänner bekanta. Bli, bli du med dina småmuskler. Tänk på att småmuskler växer inte på träd. Och om de gör det så... Är i alla fall sällsynt? Vet du att dina små muskler varje dag arbetar mer än 10 kommunalarbetare? Utan muskler. Om du tog alla dina små muskler och la ut dem i en enda lång ras här så skulle du komma sanningen närmast. Och när du blir gammal sen och ser tillbaka på din ungdoms småmuskler Så ska du med glädje minnas dina glada kommandorop. På kind häv, örona ut och sträck Och ögonna böj Ty <skratt> vet att våra småmuskler är kanske något av det vackraste Som livet har att äh, bjuda Med sport 60 för ansiktsmusklerna Och nu till det skojigaste av allt inom skojterna Lekarna så det man gömma cykeln Man tar en cykel, skruvar sönder den i små delar Som man sedan gräver ner här och var djupt in i skogen Så kommer skojtledaren fram och säger Vad har ni gjort av med nya cykel era skistövlar? Och då, då svarar vi Det vet vi inte en skojledare. Så har vi korvleken. En pojke föreställer korven och lägger sig ner på marken. Två mindre pojkar lägger sig på varsin sida om honom och föreställer brödskivor. Och så klämmer de till. Slutligen brukar några små, små juniorskojter hoppa på att sätta sig klickar ovanpå alltihop och föreställa senap. Alltihop går på 65 öre. För jag är en liten skoj och all röjt. Right. Alltid redlös!